Izu Garaak izue zer diren zigarreta elektronikoak? Gai! Zer dire, norka zalduko du? Da, fumatzeko amak. Da, erretzeko. Eta amak eta etak erretzeko. Eh? Eta zer da, beste zigarroak bezala edo nolakoa? Ez elektronikoak. Eta zer da elektronikoa izatea? E, Funtsionaten da elektro. Elektronikak, ez? Bai. Eta ez dira oso txarrak besteak bezala. Eta besteak zergatik dira txarrak? Zergatik, zergatik ez dira elektronikoak. Eta besteek lehengo zigarroiek kea. Eta zuek er, zu er maite duzu zigarreten bea? Be Bez! Be Ni jelazteko baina. Jelazteko bai? Bai, nik ere bai. Nikere, bai. Ne, nire <risa> eta zuen aitatsoa edo amatxok edo zuen amatxok erretzen dute? Nira amatxo ez, nira amatxo bai baina beste amatxo ez Zura nira amatxo bateko eta zigarro normalak edo elektronikoa? Zigarro normalak Nira amatxo ez eta nira ita bai Baina zuen aitatak erretzen du zigarro normala ale elektronikoa? Elektronikoa Eta usai egiten du? E, bai Ez du, usaitzen hola kea bezala ez? Eh? Ba da, bai Emakume bat, zegoen bere autoan, eta arizen Ega, erretzen, guen. bai, zigarra elektroniko. eta elektronikoa. Eta batean, utzi zuen zigarra eta elektronikoa e, kotxean, eta su hartu zuen kotxeak. Bai, zer gatik nire amatxo ezatuen du beste amatxari. Ez zerretzeko... Autoan. Zergatik e, maiten du autoan eta gero erretzen da. E, Telebestan ikusi dut e, bat erosi du fegarro elektroniko bat eta... ...puf! Eta, ...eta... ...eta... Anka... ...esuarekin. Txarra da e, fungatzeko e, kotxean zeren eta badira aurrak eta adena. Eta zuek handiak izaten zaretenean erre nahi duzu e? Nire amatxo ez du nahi ni erretzen <risa> Nire eta ere bai Eta zer egingo duzu ez? Zuek esaten zute batzuetan ez erre? Ez erre. Bai. Bai. bai Eta? Eta egiten dute Nik ez du nahi nire amatxo egiten erretzea zergatik Gero hemen barruan da humo Kea bada? Bai Eta mine egiten du eta dena Eta lira, Hil, baina zigarreta elektronikoarekin emakume bateri kotxeak hartu dio beste gizon bateri esplotatu zaio eta hanka erreda bez, dauna ez da ere, ez? eee esplotatu meni nola